Sirin An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol laqad ra'ayduni wa innani la ukhiru fi ma baina wa inna wa in wa inni wa inni la akhiru fi ma la akhiru la akhiru fi إلى خسرة عيسى درج الله عنها مغسية عليها فيجيء الجائه فيضع رسله على عنقه ويرى أني مجنون وما بي من دنون ما بي إلا الجو رواه البخاري بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد قال المصنف رحمه الله وعن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هجرة أعيشة رضي الله عنها مغشيا عليها، فيجي فيجي الجاي، فيضع رجله على عنقه ويرى أني مجنون، وما بي من جنون ما بي إلا الجوع رواه البخاري. فرأى إخوان ينملون عن الله kajian kita masih tentang bagaimana potret kehidupan Rasulullah dan para sahabatnya di dalam zuhudnya mereka terhadap dunia hidup dengan apa, apa adanya dan malam hari ini kita bersama-sama melihat sisi kehidupan Abu Hurairah radhiyallahu taalahu Orang yang paling banyak dental sahabat menerangkan hadis di kantum lihat Mustad Imam Ahmad, maka akan dapat yang paling banyak menerangkan hadis adalah Bureh radiallahu taala. Padahal dia adalah orang yang belakangan masuk Islam. Sebelum maka ditaklukan baru masuk Islam. Tapi semenjak beliau masuk Islam senantiasa bermunajat. Menimba ilmu senantiasa hadir di majelis Rasulullah tidak pernah absen. Bagaimana kehidupannya? Dia hidup dengan, ini yani, ala kadarnya. Kalaulah ada sadaqah yang datang dari kaum Muslimin, mereka makan. Kalau enggak, mereka enggak makan. Sebagian orang pernah pada masa Abu Rayhah. Mencurigai Abu Hurairah, kenapa banyak meriwayatkan hadis? Maka dia menjawab, orang-orang sibuk mereka ke pasar yang pedagang ke pasar, petani pergi ke sawah ladangnya. Adapun aku terus-menerus menimba ilmu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak heran kalaulah beliau paling banyak meriwayatkan hadis dan beliau senantiasa mengumpulkan hadis-hadis sahabat Kemudian diriwayatkan tanpa menyebutkan nama sahabat tersebut. Langsung dikatakan qala Rasulullah. Makanya kalau orang orientalis semisal apa namanya? Subsah, Golgiher, mereka mencela Abu Hurairah ya. Memberikan keraguan maka sungguhnya Abu Hurairah telah menjawab tentang dirinya sendiri dan beliau tidak pernah berdusta. Adapun sisi lain kehidupan beliau sebagaimana yang diceritakan dalam hadis ini, berkata Abu Hurairah radhiyallahu taala dari Muhammad bin Sirin menceritakan perihal Abu Hurairah. Dan Muhammad bin Sirin juga adalah merupakan seorang tabi'in ulama tabi'in menceritakan perihal gurunya Abu Hurairah bahwasanya Abu Hurairah berkata tentang dirinya, laqadarohaituni wa ini laakhiru fimah bayanamin barosulillah, saw. Illahujalulillahinsya. Aku bentar-bentar pernah melihat diriku sendiri jatuh tersungkur antara mimbar Rasulullah saw dengan hujurah Aisyah radhiyallahu taala. Maksudnya tidak raudah. Jika leh ini rumahnya Rasulullah atau hujurah Aisyah di sini mimbar di antara tengah-tengah ini Abu Hurairah pernah terjatuh tersungkur mengsian alai jatuh tersungkur aku pingsan fa ya'al datanglah orang ketika itu fa yad'urij lahu ala diletakkan kakinya di atas leherku wa yaru anni dia mengira aku telah gila wa ma bi padahal aku tidaklah gila ma bi tidaklah aku kecuali merasakan lapar yang bersangatan al-bukhari Subhanallah Beginilah ikhwan Sisi kehidupan Abu radhiyallahu Hurair Yang dia korbankan semua hidupnya untuk ilmu Kelaparan dia Dan begitu pula para ulama Imam Bukhari rahimahullah, Pernah suatu ketika Tiga hari Muridnya kehilangan Gurunya, enggak pernah datang ke majlis mereka Mereka datang, mereka lihat Ternyata beliau dalam keadaan Pakaian Apa namanya tidak memiliki pakaian untuk keluar. Untuk keluar rumah tidak ada pakaian yang mau dibeli. Akhirnya mereka kumpul uang. Mereka belikan untuk gurunya pakaian. Baru dia keluar. Dan mengajari mereka kembali. Itu Imam Bukhari yang kitabnya subhanallah. Tidak adalah seorang pun muslim. ya, Yang berakidah ahli sunnah. Kecuali menerima kitab sahih Bukhari rahimahullah ta'ala. Tentunya jikalah dikaitkan hal ini dengan bab kita Bab Ufadul Ju'a keutamaan lapar Dan dahulu telah kita bahas bahasnya lapar bukanlah menjadi utama Bukanlah lapar itu satu keutamaan Tetapi Daripada lapar ini akan muncul sikap itu yang akan dihargai Menjadi utama karena sikap tersebut Bukan karena laparannya sendiri Adapun lapar Rasulullah berlindung daripada kelaparan Berkata Syekh Salim Khuturatu Al-Ju' Hadith ini menunjukkan betapa bahayanya lapar Wa anhu yasro labda Lapar itu membuat seorang Dia Pingsan Jatuh tersungkur Seolah-olah kesurupan Ya Seolah-olah dia kena penyakit ayan Orang kelaparan Wa yafqidu Kudratahu ala saytor ala, nafs, ala nafsi wa hawasi Orang kelaparan mampu kelaparan terkadang mampu membuat apa namanya orang tersebut hilang kesadaran sehingga dia nggak bisa menguasai dirinya lagi nggak bisa menguasai indranya karena kelaparan salam abu rero nggak bisa menguasai dirinya sehingga jatuh tersungkur pingsan karena kelaparan bersemangat Bahaya. ولذلك قيل كذا الجوع ان يكون كفرا كنيت له. Tidak salah jika ada yang mengatakan hampir-hampir kekufuran itu membuat orang menjadi kufur walaupun itu bukan hadis. Sehingga ada Patah mengatakan laukanal ju'u rajulan laqataltu. Kalaulah yang namanya kelaparan itu menjadi bentuk seorang laki-laki akan kubunuh dia. Bahaya kelaparan. Anda melihat negeri-negeri yang terkena penyakit busung lapar, anak-anaknya perutnya buncit, ada makanan, kering, masyaAllah, kayak tengkorak tengkorak, bahaya sekali. Jadi yang anda jangan minta kelaparan, berlindungan daripada kelaparan. Tapi kalau Allah Taala takdirkan anda harus kelaparan, maka sabarlah, ada pilihan dengan sabar. dari jalan keluarnya supaya antum tidak ditimpa kelaparan. Kemudian ikhwan, hadis ini menunjukkan kesabaran sahabat dalam kefakiran, dalam kelaparan, wa ta'affufuhum an sualinnas. Kesabaran sahabat untuk tidak meminta-minta kepada manusia. meminta minta sekarang mungkin lebih banyak gaji dia daripada kita. Mungkin lebih enak beras yang dia makan daripada kita. Karena malah saja Sahabat subhanallah, Mereka tidak meminta-minta Tidak mengadakan tangannya kepada manusia Jelek sekali Tadi itu kebanyakan daripada kaum muslimin Di pasar-pasar datang ya. Di Bas-bas keramaian Stasiun-stasiun Apalagi mawaraya Hari raya seharusnya kita diberikan perintah Allah Untuk membayar zakat Supaya mereka tidak minta-minta Malah semakin jadi-jadi Hari raya itulah mereka kumpul sepanjang jalan Sepanjang masjid Subhanallah Sebagian tempat tau gak antum Itu masjid kalau antum masuk hari Jumat Sepanjang jalan masjid itu orang semua Minta-minta Kalau antum kasih yang satu semua minta Subhanallah Ini adalah kehinaan Kehinaan diri Terkadang dia nafkahi anaknya keluarganya Dengan minta-minta Nasallallahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat engkau, mereka engkau minta-minta. Jadi mereka begitu tinggi untuk merendahkan diri mereka kepada manusia. Subhanallah. Ini hendaklah menjadi pelajaran kepada kita semua agar jangan sampai kita bergantung kepada makhluk. Berupayalah. Kalau kadar Allah Allah memberikan antum hadiah rezeki dari perantara orang orang berikan antum sesuatu tanpa antum minta terima. Itu kata Umar. Ya, Tapi kalau anda kata untuk minta Jangan Mulihakan diri kita Subhanallah Ajarkan ini kepada anak-anak kita Jangan sampai diminta-minta kepada orang Kebiasaan jelek Para sahabat Subhanallah Sampai di antara mereka ada yang membaikkan Rasulullah Untuk tidak meminta kepada manusia bantuan Sampai kalaupun jatuh cemetinya, cemeti untanya jatuh dia tak suruh orang tolong ambilkan, dia ambil sendiri. Subhanallah. Dia anggap minta bantuan orang itu mengurangi tawakalnya <laughs> Subhanallah. Jatuh cemeti tak dia minta orang ambilkan, dia turun dia ambil sendiri. Karena kaidahnya semakin orang tidak bergantung kepada manusia, semakin tinggi derajatnya di pandangan Allah dan pandangan manusia. Itu kaidahnya. Orang yang kaya itu sebenarnya orang yang tidak butuh manusia Tidak butuh bantuan manusia maksudnya Pasti kita butuh manusia Tapi dia Tidak membutuhkan bantuan manusia Itu orang paling kaya Orang paling miskin adalah orang yang paling banyak Membutuhkan bantuan manusia Kemudian Kemudian Orang yang tidak tahu suatu perkara Maka Dia mendapat uzur kalau tidak dia bantu Sampai dia tahu Apa yang terjadi Sebenarnya Apa kegerangan terjadi sebenarnya Orang ini melihat Abu Hurairah Jatuh pingsan, dia tidak tahu Abu Hurairah kelaparan Dia kira Abu Hurairah Gila Karena sebagian orang ada yang tiba-tiba Muncul gilanya Jatuh, pitam Kemudian setelah itu dia tidak kontrol diri lagi Gila Seolah kesurupan ya. Maka Kata Bu Lera, Sampai ada orang datang Dia kira aku gila Dia letakkan kakiku, kakinya di atas kepalaku Di atas leherku Karena itulah cara mereka untuk Pada masa dahulu untuk mengetahui Ini orang gila atau bukan gila Ya, dengan itu ketika dipijak kepalanya, dia akan segera bangun, dia akan segera tersadar. Jadi dia pijakkan kepala Burher, dia kira gila. Burher nggak bisa nggak bisa apapun juga, kelaparan dia. Subhanallah. Ini tradisi mereka. Subhanallah. Jadi hadis ini menunjukkan tradisi bangsa Arab. Untuk mengetahui orang ini gila atau bukan, pijak kepalanya, lehernya dipijak. Kalau Anda kata dia bangun dia hutan dan dia bisa bicara, berarti dia enggak gila. Fa wa la Baik, baca hadis berikutnya. Tafadhal. Wa <tuh> anna Aisyah radhiyallahu anha qalat, "Tughfi Rasulullah sallallahu سوفيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونه عند يهوديه في سلام عند يهوديه في 30 صاعا من صائر من صايره متفق عليه وان عائشه رضي الله عنها قالت Tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diruuhu marhunatun 'inda yahudiyyin fi 30 sa'an min sha'ir muttafaqun 'alaihi Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha perihal Nabi Muhammad sallallahu suaminya berkata Aisyah Tufiya Rasulullah telah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadiruuhu marhunah sementara baju besinya baju perangnya tergadai digadaikan 'inda yahudiyyin pada seorang Yahudi fi 30 sa' al-musha'ir karena beliau meminjam kepada orang Yahudi ini 30 sak gandum muttafaqun alai satu sa' 4 mud ya satu sa' sekitar 2 kilo setengah kali ganti 30 30 sak sebegini harusnya pinjam ya sekitar 70 sekian kilo dan dia gadaikan Baju perangnya kepada Yahudi itu Ini tandanya Bahawa saya benar-benar akan membayarnya Ini saya gadaikan Rasulullah meninggal Tergada baju perangnya Menunjukkan Masya Allah Betapa Rasulullah SAW Zuhud niterah dunia Padahal Perangan-perangan yang mereka jalani ya Penaklukan kota Mekah Perangan Hunain Itu harta melimpah ruah datang kepada kaum muslimin, nanti ingat kisah orang-orang Arab berdui kepala-kepala suku yang datang, Nabi ingin memuliakan mereka, menarik mereka supaya masuk Islam Ya, ada Akrab bin Habis, ada yang lain-lainnya Abu Sufyan berapa mereka diberikan unta, unta, gambing subhanallah ada yang beratus sekor unta, beratus sekor kambing, masing-masing orang sampai-sampai orang-orang Arab berkata Muhammad gila, dia memberi sedekah tidak takut miskin. Datang orang lain, lain minta, datang lain minta keterusan, demi Allah kalau Allah aku punya semua lembah ini kambing untuk kalian semuanya, enggak ada untukku. Sallallahu alaihi wasallam. Meninggal. Ya, tergadai masih. Baju besinya belum lagi ditebus. Sallallahu alaihi wasallam. Ya kita dengar Syekh Abdul Aziz bin Basrahihumallahu pun ketika meninggal banyak ribuan-ribuan rial utang karena dermawannya kepada manusia Syekh bin Bas ada seorang perempuan Afrika ya ketika datang utusan dari Saudi Arabia ya, untuk melihat keadaan mereka yang kelaparan ada seorang perempuan orang Afrika yang dia bertanya, dari mana kalian? Kami dari Saudi Arabia Oh, kalau begitu Tolong sampaikan salamku kepadanya Ketika itu Berkata putusan ini, bagaimana kau tahu Syaih bin Bas, kau di sini, di sana Demi Allah setiap bulan dia kirimkan aku uang Subhanallah Syaih bin Bas kirimi uang sampai ke Afrika Orang tidak tahu Sebina pas itu paling satu minggu gajinya habis. Antum tahu pejabatannya, mufti, mufti, maulaka Arabia, lajunada, ima, hayatukibar ulama, dulu mudir uh, Mudir jami islamiyah sekudang, karirnya. Tentunya gajinya juga besar. Tapi subhanallah Allah, berarti betapa dermawannya beliau, Rohim Taala. Makan tak pernah sendiri. Kalau makan pasti ada orang yang diajak makan Tetap makan tak pernah sendiri, rohimahulillah Taala. meninggalkan hutang yang banyak. Seketika berlemu lomba para dermawan untuk membayar hutang beliau, hapuslah hutangnya semua, rohimahulillah Taala. Dan banyak para sahabat seperti itu pula. Muad bin Jabal terkenal itu tukang apa namanya, beri orang, sodakah, infak. Sampai akhirnya dia pun berutang gara-gara itu sampai akhirnya hartanya itu disita oleh Rasulullah disuruh jual itu dibayar kepada orang yang dia utang. Subhanallah. Aisyah radhiyallahu taala perawi di sini. Ketika masa Umar dia dapat supply Uthman. demikian sampai ketika Urwah Mas'ur bin Zubair dia dapat supply banyak gajinya besar sebagai istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau datang kata budaknya, kalau datang yakni jatah gaji daripada penguasa ketika itu Maka dia segera berkata kepada budaknya Kau kirim kepada janda itu Kau kirim kepada si fulan kirim kepada fulana Kau kirim kepada anak yatim ini Sampai habis semuanya Sampai terkadang berkata budaknya Wahai bunda kenapa tidak kau susahkan sedikit Untuk malam kita hari ini Kenapa tidak dari tadi kau sebutkan Subhanallah Sampai-sampai marah ketika itu Urwah bin Zubair Bukan Urwah, Abdullah bin Zubair Keponakannya Anaknya Asma ketika dia jadi khalifah ini demi Allah akan ku cabut hak untuk membagi-bagikan harta daripada bibiku ini. Marah dia. Dia angkatnya bibinya tidak pandai menggunakan harta. Menghambur-hamburkan harta. Sampai keteringan bibinya marah Aisyah. Demi Allah tidak mau ku bicara lagi sama kau. Dia putuskan hubungan. Sampai payah berhari-hari akhirnya. Abdullah bin Zubair berhasil minta damai. Minta maaf kepada Aisyah taala menunjukkan di mata mereka harta itu enggak ada. Kita enggak punya harta gila mau punya harta. Enggak punya. Subhanallah. Mimpi-mimpi de mari. Mereka ini tangan mereka harta mereka bagi-bagi aja. Sehingga enggak ada artinya, subhanallah. Baik, berkata Syekh Salim, fiqul hadithi zuhudur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fid dunya wa adam min amwalha wa insyighalihi bi ahwalha. وانشغاله بأحوالها وتعالقه بأثقالها وأحمالها فما له ولها ada sini menunjukkan betapa zuhudnya Rasulullah SAW dalam perkara dunia ini dia tidak mau mengumpulkan harta benda dunia ini dia tidak mau sibuk mengurusi harta benda dunia ini apalagi sampai bergantung dengannya ya. فما له ولها tidak ada hubungan antara harta dengan diri kata Rasulullah SAW kalau Allah Rasulullah gila harta, cemana umatnya jadinya? Subhanallah. Kata Rasulullah, Allah, kalau andai kata aku punya dua gunung urut emas, semuanya akan kuserahkan serahkan kepada kalian, kecuali yang kusisakan untuk utangku saja. Selebihnya ambil maklum kan andai kata beliau mahu, masya Allah. Rasulullah S.A.W. Kita melihat itu ketika kaum yang ditaklukkan subhanallah banyak sekali harta masuk kepada kaum muslimin La haula wala billah Kemudian hadis ini yang kedua menunjukkan jawaz muamalat ahli kitab warisdana minhum bolehnya kita bermuamalah bertransaksi dengan orang-orang ahli kitab boleh kita berhutang sama orang ahli kitab orang Yahudi, Nasrani enggak masalah. Atau benar orang kafir lain, Konghucu, boleh kita bermuamalah dunia, Hutang piutang dengan mereka, berjual beli dengan mereka. Sampai berserikat dengan mereka pun enggak ada masalah dalam perkara-perkara dunia. Karena ini perkara dunia. Di situ letak toleransi Islam dalam perkara dunia silakan. Tapi dalam perkara agama enggak ada toleransi. Walaupun dia itu serikat antum sama-sama pemegang saham, kalau dia undangan tu dalam perkara-perkara dan -perkara kemungkaran, perlecehkan, nggak ada ucapan-ucapan selamat raya, nggak ada, nggak ada. Dalam perkara kami putus, hubungan nggak ada kita. Kemudian, masyrriin itu rahnihi dzinil Hadis ini menunjukkan anjuran atau disyariatkannya. Menggadaikan barang ketika berhutang Agar dapat terjaga Al-hukuk, hak-hak orang Ini bagian daripada syariat Islam Antum pun Dia kata ada orang hutang Karena antum Supaya enggak hilang hak antum, hutangnya banyak Ambil daripada dia sesuatu yang bisa dijadikan sebagai Barang gadaian Supaya dia punya tanggung jawab Untuk membayar Ambil apa yang bisa digadaikan oleh Dia PPKB mobilnya, sertifikat rumahnya atau apa terserah, ya. Tapi semuanya dicatat. Banyak sekali orang utang-utang dia remeh, akhirnya hilang hartanya. Banyak kali orang untuk mudah berutang, payah bayar. Bahkan tidak sedikit yang tidak mau bayar. Subhanallah hutang gampang, mudah sekali bibirnya manis yang berhutang, tolonglah insyaAllah, bulan depan saya yakin lah mungkin tidak sampai bulan depan lah, minggu depan gampang, tadi ketika mau bayar, berat sekali subhanallah tapi yakinlah antum Rasulullah menyebutkan, kalau andai kata orang berutang dia ingin membayarnya, Allah akan bantu dia membayarnya maka tiap orang antum, semua kita mungkin ini kecuali Allah punya utang. Niatkan, yakinkan diri antum akan bayarnya Pasti Allah akan bantu Tapi anda yang memang antum Sengaja memang enggak mau bayar Tidak akan terbayar itu Ini panduan untuk orang berhutang Supaya bisa bayar apa? Niatkan untuk membayarnya Banyak-banyak berdoa kepada Allah Agar bisa membayarnya Bahan Allah Baik, bacaan seperti itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nasrullahi Wa masaytu ilannabi Nabi SAW wasallam sa'irin wa athwa'atan samiqatan walakum samiu yaqul ma asbahal li muhammadin saun wa la amsa wa innahum latisadu Abayatin ma asbahal li ali muhammadin طيب وعن أنس رضي الله عنه قال رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه بشعير ومشيت, ومشيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة ولقد سمعته يقول ما أصبح لآل محمد صاع ولا أمسى wa innahum nus'atu abiyat rawahu bukhari subhanallah dari Anas semoga Allah taala meridainya Anas ini siapa dia pembantu Rasulullah maka jangan heran kalau dia menceritakan tentang Rasulullah sejak kecilnya dia besar di hadapan Rasulullah datang ibunya Ummu Sulaiy mengatakan kepada Rasulullah ini Anas perintahlah dia jadikanlah pembantumu dia dan doakan dia Kata Rasulullah Allahumma malah, Wa waladahu Wa bariklah Fima ataitahu Ya Allah Perbanyak harta Anas Berikanlah keberkahan Pada hartanya Ya Dan perbanyaklah Anak-anaknya Berkat doa Rasulullah Anas Banyak syarat. Beratus keturunannya Yang dia lihat Masih hidup Cucu-cucunya Hartanya banyak Makanya tidak salah Hantum minta Diberikan Allah SWT Harta yang banyak Tapi dengan Syarat dan mintalah keberkahannya. Kalau harta banyak enggak berkah, hancur, dibina. Makanya kata Rasulullah: Allah ya maakfir malahu, awaladahu, bariklahu. Allah beri perbanyaklah anaknya, perbanyaklah hartanya, dan berikanlah keberkahan dengan apa-apa yang kau diberikan kepadaNya. Minta keberkahan. Jangan minta banyak aja. Banyaknya koran itu banyak, enggak berkah, hancur, dibina saja. Maka mintalah keberkahan. Kafatakan Allah berikan fi amwalina wa ahliina, Allah barikana, keberkahan pada kami, pada keluarga kami, ada istri-istri kami, anak-anak kami, harta kami mintalah. Pada umur kami, menyembah untuk minta keberkahan. Apa ya. kata Anas, rahanan nabiy sallallahu alaihi wasallam dir'ahu Rasulullah pernah menggadaikan pakaian besi, pakaian perangnya hanya untuk meminjam syair gandum. Wahai saudara, saya pernah membawakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam roti yang terbuat dari gandum, wahai halat yang dan daging, daging yang telah dihaluskan, di dicairkan, yang telah berubah warnanya menunjukkan dia telah lama. Subhanallah. Dibawakan itulah kepada Rasulullah. Itulah makan Rasulullah beda dengan makanan kita. Walaqad sami'tuhu yaqulu dan aku pernah mendengar dia pernah berkata ma asbahal ali Muhammadin sa'un wa Tidak ada pada pagi hari ini untuk istri-istri Muhammad, keluarga Muhammad, walaupun satu sa' makanan, tidak pula ada untuk sore nanti. Subhanallah. Enggak ada apa yang mereka buat? Puasa. Terkadang tidak ada makanan di rumah Rasulullah. Datang ke istrinya. Ada makanan enggak? Enggak ada. Kalau begitu aku puasa hari ini. Antum mungkin kau enggak ada makanan. Dah mencak-mencak. Ada makanan enggak? Enggak ada bang. Wah mungkin dah mencak-mencak. Subhanallah. Sallallahu alaihi wasallam. Wa innahum latis atu abiyat. Dan mereka itu adalah. Sembilan keluarga. Sembilan rumah. Semuanya enggak ada makanan. Subhanallah. Jadi ini menunjukkan betapa Zuhudnya Rasulullah Istri-istrinya semua Ya Subhanallah Ini enggak boleh jadi alasan bagi orang-orang Yang mau ta'adud Susah Mau poligami, susah kita ini Sembilan rumah Rasulullah enggak makan mereka Tapi tempat istrinya spesial enggak makan Subhanallah Berkata Syekh Salim Ibn Aid Al-Hilali hafizallahu Kamaal tawadhu'i Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa zuhuduhu wa taqalluluhu min ad-dunya ma'a qudratihi 'alayha betapa sempurnanya tawadu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam betapa zuhudnya terhadap dunia betapa sedikitnya dia mengambil bagian daripada hidupnya di dunia ini ma'a qudratihi 'alayha padahal dia mampu untuk mengambil lebih daripada itu mampu dia. Wakaramuhu alladhi afdha bihi ila adamil iddikhar. Kedermawanannya yang membuat dia tidak lagi sempat untuk menyimpan menyimpan makanan di rumahnya. Hatta taaja ila rahnin dir ila rahnin dir'i sampai dia butuh untuk menggadaikan terlebih dahulu baju besinya untuk meminjam. Rasulullah tidak pernah menolak diminta kata sahabat. Tidak pernah Ah, apa pun yang ada sampai dia diberikan makanya antum lah Rasulullah hidup di tengah kita Subhanallah Allah, Sallallahu Alaihi Wasallam, enggak pernah dia tolak orang yang minta. Kalau ada dia berikan, Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah apa muda yang minta kepada Rasulullah, Rasulullah katakan enggak layak kau minta. Ya yeah. Pergilah kau cari bekerja. Kau cari kesana kayu-kayu. Kumpulkan kau jual. Lebih baik daripada kau datang seperti ini minta. Dia ya, berikan hari-hari zaman. -hari Orang yang minta di dunia. Datang di hari kiamat dengan tidak memiliki wajah. Tayyip. sabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahli baiti ala diqul 'aisy wal qana'ati bil yashir hadits ini menggambarkan betapa sabarnya Rasulullah dan betapa sabarnya istri-istrinya terhadap sempitnya kehidupan dan betapa qana'ahnya mereka menerima al yashir bil yashir dengan apa yang ada subhanallah pada masa ketika istri-istri kita Sibuk tiap hari, bang, uang belanja tambah, <gir> bang, tengok itu di kawan baru baru, televisinya dah 29 inch. kita masih 14 inci, dah lama lagi, second lagi, bang, tengok orang tu rumahnya bagus, <tuh> kalau anda yang kata tak takal loh, tak apa, apa, yang dilarang apa, takal loh. Apa yang kita kalau memaksakan diri beli mobil mewah, gampanglah itu. Yang penting kita punya mobil walaupun kredit. Ambil di sini, ambil di sini. Datang orang nawarkan barang, ambil. Nampak nawarkan barang, ambil. Ketika akhir bulan, gajinya ada minus, Ngutang lebih banyak. Inilah gaya kehidupan masyarakat modern sekarang ini. Maka antum jangan tergiur lihat orang punya mobil mewah, rumahnya mewah hutang itu semua. Kecuali Allah rahmati saja. Subhanallah. Bye, antum naik sepeda, ya? Tapi kita punya sendiri, tak utang daripada kita berhutang dan enggak mampu bayarnya, memaksakan diri. Ingat, jangan memaksakan diri. Adalah orang punya perniagaan. Pernah kita paksa kan? Tidak akan Pernah kita punya harta? Diperkasa kan sakit kuning. Tiga tiga bulan punya motor tarik sorum. Tahun tinggi tarik sorum. Subhanallah. Enam bulan punya rumah disegel bank. Hmm. Tentunya orang rumah-rumah disegel bank itu orang tidak sabar. Subhanallah. Dan kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan kita enggak tahu apakah terus sehat dan seterusnya. Ya. Makanya antum disuruh ya dimudahkan untuk membeli semua itu kredit, dimudahkan. Bahkan mungkin antum beli cash enggak diterima mereka itu. Enggak diterima cash, kredit lah Kalau antum minta cash, enggak ada barang. Subhanallah. Dia ikat antum dengan hutang. Ya. Bom lagi bunga-bunganya. Sabar-sabar aja lah antum. Kemudian jauzan mengamalat kafar, fi ma'lam yahpakkah taprimu ain ttaamul fih, wadum niatibar bi fasad ma'atkadihim wa muamalah fi ma'bi naum kita boleh bertransaksi, berbisnis, bermuamalah dengan orang-orang kafir, selama kita tidak mendapati ada hal-hal yang akan merusak agama kita dan seterusnya. Dan jangan pernah dalam bermuamalah kita melihat rusaknya kisahnya, akhirnya kita tidak memperjualbelikan mereka salah. Bahaya kita kalau antum berpikir seperti ini, tidak bisa demi hidup. Motor itu siapa yang buat? Mobil, pesawat, komputer, mikrofon kita ini, subhanallah. Siapa yang buat ini? Orang gufrar. Maka Islam begitu luas dalam perkara ini. Silakan. Rasulullah diberi hadiah dari orang kafir selama hadiahnya enggak mengikat, enggak mendatangkan hal-hal yang negatif bagi agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan ikut-ikutan antum, ketika orang sibuk demo, produk-produk Amerika, demo. Antum membeli produk mereka sama dengan memberikan peluru untuk ditembakkan ke orang-orang di Palestina dipakai untuk orang Yahudi Jangan ikuti itu semua Mereka orang yang paling tidak konsekuen Dengan apa yang mereka perbuat Datang kepada Syekh Saleh uh, Suhaimi ya. Dua orang pemuda dua, Bukan kepada Syekh Saleh Suhaimi Datang dua orang pemuda Mengancam Kepada salah seorang pemilik usaha Pepsi Di Saudi Arabia Datang, apa ancamannya ini semua produk Untuk membantu orang-orang kufar Bakar semua produk ini Bakar semua pabrik ini Dia kebingungan nah, Muda ada orang Sheikh apa yang mau aku jawab ini Mereka suruh aku semua bakar karena ini punya orang-orang Amerika Punya orang-orang kufar Apa jawaban Sheikh Coba kau lihat mereka naik apa Mereka datang naik mobil Ford Sheikh okay. kau bilang sama mereka Bakar dulu mobil kalian ini Baru aku bakar PT ini semua Ford buatan siapa Amerika, negeri kufar, bakar dulu mobil mereka itu. Kaya konsekuen mereka. Yang lebih parah lagi, sibuk demo untuk produk-produk Amerika, tapi politik gaya Amerika itu mereka dijadikan sebagai santar hidup mereka. Ideologi orang-orang kufar dalam berpolitik itu mereka, sebagai, mereka adopsi sebagai bagian daripada kehidupan mereka dianggap ini urusan dunia agama jangan masuk semanon nggak konsekuen memasuk ahm ke hfc haram nggak tadi demo itu apa nggak haram semanon nggak konsekuen dia pulang pergi naik pesawat apa nggak haram di kantor kantor mereka komputer itu apa nggak haram sama aja semua Maka jangan dipersempit perkara-perkara yang lapang, ya. Jadi dalam masalah Mu'amalat, antum tidak perlu orang kafir datang berbelanja kepada antum. Jangan bilang, eh, ini dari jual apa? Oh, saya tanyakan, ini harta riba ya? Kamu jual dari jual babi ni? Jangan tanyakan, ini jual anjing ni ya? Tanyakan, antum terima saja, beli terima ya enggak boleh antum tanya bahkan enggak boleh para sahabat Rasulullah bertransaksi dengan orang-orang kufar enggak pernah tanya dan mereka tahu orang kufar ini jual minum khamar terkadang mereka Melihara pelacur tahu ya terima aja pokoknya antum jangan kelewatan batas takalluh berlebihan berlebi tiap orang datang nanya ini kayaknya bahaya jangan-jangan dari hasil melacur ini Kata ustaz dalam pengajian enggak boleh kita makan hasil pelacuran. Dari mana uangmu ini, Bu? Jangan, ni takalluf. Berlebih-lebihan. Kemudian jawazubai istilah warahnuhu ijaratuhu menyeleka kafiri ma lam harbiyan. Boleh kita Menjual beli senjata atau menggadaikan senjata. Tameng besi ini kan adalah alat untuk berperang bagian daripada safety agar seorang dapat melindungi dirinya. Jadi boleh kita berjual beli senjata, menggadaikannya, menyewakannya ya. Atau mengambilnya dari para orang kafir, kita boleh sewa dari orang kafir. Ya. Ma lam harbiyan. Selama memang orang kafir ini bukan orang kafir yang memerangi kita Rasulullah ketika ingin menaklukkan, Hunain sebagian orang-orang Quraisy belum masih Islam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sewa senjata-senjata mereka, tidak ada masalah. Datang Amerika ke Saudi heboh, dunia Islam heboh mereka buat Saudi ini ini ini, ulama-ulamanya dijerat-jeratkan. Ulama ini semuanya menjilat penguasa, tidak tahu dia fikih, al-waqi'. Rasulullah pernah minta bantuan daripada orang-orang kafir, meminjamkan senjata mereka, disewakan. Rasulullah juga pernah berdamai dengan orang-orang Quraisy. Ketika Fatwa Syaikh Bas membolehkan orang-orang Islam di Palestin yang enggak bisa untuk melawan orang-orang Yahudi, berdamai, heboh, heboh mereka, kemana-mana, kor-kor, fatwa ulama mereka disebarkan kemana-mana. Ya, Rasulullah sama orang Quraisy. Senjata-senjata, berdamai Mereka melihat itu Ini adalah bodohnya mereka dalam beragama Sampai mereka katakan ulama-ulama Di penjilat Masuknya itu semua tanpa semata ulama-ulama Kota ulama-ulamanya dibodoh-bodohi Ditipu-tipui, mereka yang bodoh Mereka yang tertipu Buhan Allah Ini adalah bahayanya, tidak pernah belajar Syariah tapi bicaranya politik, bicaranya politik. Tidak ngerti dia. Kemudian. Tubutu amlaki ahli fi fi'idihim. Hadis ini menunjukkan. bahwasanya ahli dhimah. Orang-orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin. Dan dapat. Perlindungan daripada kaum muslimin. Harta benda mereka itu. Terjaga dihormati. Jangan diambil sembarangan tidak. Ini orang Yahudi tinggal bersama kaum muslimin, mereka bayar upeti. Tapi Rasulullah enggak ganggu harta mereka. Enggak kata Rasulullah kafir, hartamu halal, enggak. Subhanallah. Lihat kaum muslimin, kaum muslimin ini ada kerusuhan, Menjarah buat kulkas besar-besar. Allahu Akbar katanya. Harta ghanimah dari posen perang ini sampai memperkosa ahludzim mari negeri ini orang-orang kafir negeri ini diperkosa, dibakar. Tentu tahu kisah di Glodok itu gimana. Ketika kerusuhan, masyaallah. Kita hormati harta benda mereka. Enggak boleh hantum subhanallah berkhianat, menipu mereka enggak boleh. Jangan dengan alasan ini kan orang kafir, Allah hinakan mereka ini, dibunuh aja. Enggak boleh. Kalau kepada orang kafir pun kita tidak boleh berkhianat Bagaimana kepada kaum muslimin Sama kaum muslimin Walaupun sama orang kafir kita wajib bayar hutang Apalagi kepada kaum muslimin Subhanallah Ini agama mulia sekali Sebagian orang yang penting kita baik beragama Rajin sholat, rajin berdakwah, Hutang tidak bayar Lari-lari Diminta lari-lari Dikiranya sholatnya itu akan menggugurkan hutangnya kepada temannya Salah ini persepsi. Kemudian ibu hatu syirah bil semen muajjal, malamnya jen ada semen al muajjal lil mudah. Boleh kita berjual beli, boleh kita membeli dengan kredit atau dibayar belakangan, selama tidak ada unsur riba penambahan, tak apa. Rasulullah ambil dulu, utang dia digadaikan ketika itu berjusi. Kapan dia punya uang? بريقان ربما جبسين رعا الله ثم مشروعية الرهن في الحضر وبذلك يتضح أن التقيد بالسفر في قوله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبان فرها مغبوضة خرج على الغالب. حدثين من جوقا في kita menggadaikan barang ketika berutang walaupun kita dalam keadaan mukim. Dan ayat yang berbunyi wa kuntum ala safarin kalau akan mau pergi musafir, walam tajidu katiban kan pinjam utang dan enggak ada yang menulis ketika itu farihanun maqbudah maka hendaklah berikan penggadaian barang kalian. Ayat ada yang berbunyi kalau akan mau pergi musafir, berken kan perlu utang dan berutang, enggak ada yang menulis hutang piutang itu, maka gadaikanlah barang kalian. Walaupun dalam kata-kata waing kuntum ala safar, kalau akan mau pergi musafir, bukanlah maknanya kita menggadaikan hanya ketika mau safir mau musafir. Enggak, ketika mungkin pun kita berutang kita boleh menggadaikan. Adapun kata-kata waing kuntum ala safar, karena ini kebanyakan kalau orang pergi bawa barang orang, nanti pergi bawa barang orang, ya, didagangkan jauh-jauh, jangan-jangan dia enggak balik hilang, ya kan? Maka kebiasaannya jaminan, uang apa namanya, uang jaminan. Ayem, hadis yang terakhir, silakan, okey, satu hadis lagi. و عن ابي هريره رضي الله عنه قال لقد رايت 70 من اهل الصوفى ما منهم رجل عليه رداء رداء رداء اما ايجار واما كساء وقد ربطوا في اعناقهم منها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعوه fara hayata, hayata anturan an auratuhu sabahul bukhari wa anna buhayra radhiyallahu anhu qala dari abu hurais semoga Allah meridainya dia berkata laqad raaitu sab'ina min ahli suffa aku benar-benar telah pernah melihat 70 orang ahli suffa ma minhum rajulun ada seorang pun laki-laki yang punya serban menutup kepala enggak ada serban mereka Ya, imma izaran wa imma kisa. Boleh jadi dia hanya punya sarung saja. Boleh jadi dia punya selimut, kain yang panjang agak lebar. Itu ya cuma. Padraba tu fi anakim yang selimut panjang ini mereka ikatkan di leher mereka. Minha mayab lo kunis fasal Ada yang mereka ikatkan cuma sampai kain ni ke bawah, cuma sampai nisfas apa yang setengah daripada Betis, pemain hamanya belum kaa'bayin. Bahkan sedangkan mereka ada yang cuma sampai kelutur saja pakaiannya yang diikatkan itu, pakaian itu. Faya jema'ah maka dia senantiasa memegang ujung-ujungnya dengan dua tangannya. Karohiyyat antura khawatir jangan-jangan terbuka uratnya. Subhanallah, alusufa, susahnya mereka. Kalau saya ke rumah hantu mungkin saya bongkar lemari antemini. Masya Allah, akhirnya. <laughs> Banyak sekali bahkan kita celana masyaallah. Apalagi kalau wanita, wanita sekarang ini capek antum mengikuti mereka. Tiap kali undangan buat satu baju. Undangan pernikahan buat lagi satu baju. Subhanallah, aja kita. untuk ke salon aja habis untuk model rambut, untuk mandi lulur, mandi madu, mandi apa lagi? Kopi, mandi teh. Subhanallah beginilah para sahabat yang mereka berjuang untuk Islam. Kita telah terima Islam ini dan kita enggak pernah mengalami seperti mereka. Makanya antum janganlah pernah merasa kita itu besar. Enggak ada apa-apanya kita dibandingkan mereka sallallahu yani, uh, alaihi wa alihi Enggak ada apa-apanya kita. Begitu hebatnya mereka berjuang untuk agama Allah ini. Ya. Berkorban untuk agama Allah ini, Kita tahap apa yang kita korbankan untuk agama Allah? Enggak tahu kita. Yang ada, di tekorbankan orang. Subhanallah. Baik. Demikianlah ikhwan kajian kita malam hari ini. Semoga Allah SWT merahmati kita, mengampuni kesalahan-kesalahan kita, memaafkan kita, memimbing kita, untuk senantiasa menuaikan hak Allah SWT dan hak manusia. A'kulu qawlihada, wa astagfirullahalai walakum atubilaihi, Wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan tumore bertanya? Enggak ada kayaknya. Tفضل, tiga pertanyaan. Itu satu, satu orang satu pertanyaan. Silakan Syekh kita dulu. Syekh Amir kita itu. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Mengenai Mengenai apa? Belakai ya, ya. Apabila Kita menggadaikan Pertumbaran Dengan kesepakatan Apakah barang itu boleh dipakai Atau tidak Pertanyaannya uh, Barang yang digadaikan itu dimanfaatkan sama yang jika lah dalam bentuk seperti tunggangan motor, atau mobil digadaikan, dan antum punya kesepakatan untuk dimanfaatkan, hanya untuk itu saja setara memakai bukan untuk cari keuntungan bukan disewakan untuk teksi, disewakan untuk ojek enggak apa-apa yang penting antum tanggungjawab dengan barang tersebut, ya. untuk konsekuensinya antum pakai, beli bensinnya tetapi itu rasulullah bolehkan ketika ada sahabat yang menggadaikan untanya kepada salah seorang boleh dipakai, tapi dia berikan untanya. Ya. Adapun dia ambil manfaatnya untuk cari keuntungan, profit tidak boleh. Ya, akhirnya mobil itu antum sewakan korang, ya, tak boleh. Ka'idahnya, kullu kardin dar manfaat dan favori bah. Setiap bentuk pinjam pinjam. Yang melahirkan keuntungan itu riba. Tidak boleh. Itu kaedahnya. Bang. Contohnya Antum. apa namanya, Menjamkan uang. 100 juta. Kemudian dia gadaikan ke Antum surat tanahnya. Surat tanah ini. Antum gadaikan ke bank. Ambil uang. Tidak boleh. Beli lagi rumah yang lain. Tidak boleh. Zalim. Allah Ta'ala alam. Dah selesai kita, betul. Bismillah. Pertanyaan Zet, apakah mengurangi pahala jika kita meminjamkan uang dengan mensyaratkan e, barang jaminan Zet? Enggak, enggak ada mengurangi pahala itu. Kita pinjamkan orang itu berpahala dan akan ada masanya Allah Swt akan mudahkan rezeki antum pelak. Ketika antum dalam kondisi sempit, atau utang pinjaman, Allah akan mudahkan orang menjamin antum. Kama tadina tudan. Kaidahnya, bahasa Arab mengatakan sebagaimana engkau siap berhutang, siaplah engkau untuk dihutangi orang. Ya, kalau antum berbuat baik kepada manusia, Allah akan berbuat baik kepada antum. Walaupun enggak harus kebaikan itu daripada orang yang antum utangi, boleh jadi orang lain. Ya. Antum bantu si jangan harap harapan darinya upah sanjaran. Ya. Berbuatlah kan Allah akan datang Masanya mungkin si B bantu Antum si C Yakinlah itu Kata Rasulullah Wallahu fi'aunil abdi Ma kanal abdu fi'auni akhi Allah akan senantiasa menolong hamba Selama hamba menolong saudaranya Jadi jangan takut membantu Jangan takut membantu, bantulah Ya tapi juga Tentunya Antum harus jaga ya, Membantu utang utangnya itu Jangan sembarangan sembarang, -sembarang. Catat minimal bila perlu buat segelnya, apalagi dalam jumlah besar, panggil dua saksi, notariskan dia. Kalau anda ketebesar, jangan antum ah, Kan sama-sama kawan, enggak catat jika besar ini catat akan terjadi persisian ke depan, akan terjadi keributan seterusnya. Catat itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala. Terakhir modal. Hah? Itu tu mukropan untuk supaya enggak mubazir dia. Kayak payah dibeli supaya untuk dapat pahala, yang belinya dapat pahala, enggak untuk pakai dia. Hidupkan dulu. Itu di belakang mukropan bisa enggak? Ah, ya, betul. Bagaimana tentang hadis yang berbunyi? Kalau kita bertemu dengan orang kafir, terus kita apa? Pepetlah mereka. Iya, gimana itu? Iya, idza laqaitumuhum fi tariqin fattarruhum ala adyaqi. Kalau kamu jumpa dengan mereka, pepetlah mereka. Ya, itu dalam kondisi kaum muslimin kuat, orang kafir hina. Entar bertemu penghinaan mereka jangan ngalah dengan orang kafir. Jalan? Oh, santai-santai. Silakan, Pak. Enggak. Jalan aja berjalan tuh. Muadem tepet. Ya dalam kondisi Islam kuat, komusmin kuat itu pada masa Rasulullah. Sekarang antum mau mepet orang kaya, dia naik fortuner. Zamanan. <tuner> antum mau mepet dia? Wah, oh, ajaib antum. Ya? Dalam kondisi komusmin lemah, enggak bisa diterapkan ini. Mereka kaya, mereka pemilik segalanya. Ini hadis, jangan antum terapkan. Ya? Diterapkan ketika pada waktunya. Seperti Perkataan para ulama para ulama. Imam Malik datang orang bertanya Allah di mana bersemaya eh, Bagaimana Allah bersemaya Kata Imam Malik Orang ini keluarkan dia Kalau sekarang untuk menerapkan Ahlu bidah antum keluarkan Antum ini keluarkan dari masjidnya Besok jangan lagi haji Sana keluar Kondisi ini berbeda Antara zaman dengan zaman berbeda Ketika kaum muslimin kuat Beda dengan ketika kaum muslimin lemah Ketika sunnah kuat Beda dengan ketika sunnah itu lemah Ya Maka antum perhatikan dalam berdakwah hal seperti ini. Antum masuk satu kampung, ahlul bidah semua. Ya, mereka kuat, antum lemah, antum berdakwah maksa, antum berdakwah dengan kasar, dengan keras. Akhirnya muncul fitnah. Antum dicampakkan seterusnya. Maka lihatlah keadaan seperti itu. Tem paham? Dan itu hadis enggak berkaitan dengan masalah muamalat, enggak. Bahkan Umar Mewajibkan ahlu dīma punya pakaian enggak boleh sama dengan kaum muslimin. Subhanallah, enggak boleh sama. Dalam rangka menjalankan me me permintaan Allah Subhanahu al Wa Taala, hiyatul dizjeta'an menjadi nuhum syairun. Mereka memberikan upeti, pajak kepada kaum ke muslimin dengan bentuk kehinaan mereka diri mereka. Umur enggak boleh, enggak boleh ahlu dīma enggak boleh menjadi rukam muslimin enggak boleh. Kalau sekarang malah terbalik ini kaum muslimin meniru ahlu dhimah Meniru orang-orang kufar Pakaiannya rambut Ini orang kufar, cet rambut cet rambut dia Orang kufar bertindik sampai 10 teringanya 10 buat dia Orang kufar rambutnya cak cakadut Mungkin satu kek-kek Satu tahun tidak pernah dis disiram Dia buat seperti itu Terbalik Ya, Ini semua karena dan ilmu agama Yang itu anak-anak Pang-pang itu Nengok aja kita pah, bedakan orang gila dengan orang waras sekarang. Subhanallah. orang, sulit ni. Allahumma la kullahu taala billah. Dahulu mereka dibedakan. ini sekarang kita yang berbondong-bondong meniru mereka. Allahumma nastaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.